A 15. század első fele. Visegrád fénykora. Nagy Lajos lányának és vejének Zsigmonnak szánta a királyi koronát. De a király halála után a szerencse nem szegődött egyből Zsigmon mellé. Végül több évi küzdelem és csatározás után 1387-ben mégis a 19 éves Zsigmond lett Magyarország királya. Az ő idejében fejeződött be a nagy 15 ezer négyzetméter alapterületű új királypalota építése, amely akkoriban Közép-Európa legszebb királyi lakóhelye lett. Egy magas kaputornyon át lehetett belépni a palota udvarára, ahol szemben az új kápolna, balra a nagy épülete raktárakkal és konyhával, mögötte a lakópalota, jobbra pedig a pénzverde állt. A lakópalota földszintjén éltek az apródok, az udvarhölgyek és a lovagok egy-egy szobában négyen öten is. Az első emeleten volt a trónterem és a királyi lakosztály, a felső szinten pedig a királyné szobái. Ebből egyik irányba egy kis magánkertbe, másik irányba pedig egy fürdőszobába mehetett a királyné. A padlófűtéses fürdőszoba a vizet egy hegyi forrásból kapta, amit egy kemencére helyezett tartályban melegítettek, és innen juttatták a fürdőkádba. A régi palota kápolna az új palotafalon kívül esett, ezért ezt a király a rendnek adományozta, és hamarosan Kolostort is építetett számukra a kápolna mellé. Mivel Zsigmondnak nagyon jó kapcsolatai voltak több királyjal és császárral, sok külföldi vendég megfordult udvarában. Nem voltak ritkák a közeli Pilis erdőben a nagy pompával megrendezett vadászatok, amelyekről zenével, fákjákkal tért vissza a király, Vendégeivel és díszkíséretével. Zsigmond a fellegvárt is új épületekkel és egy harmadik külső fallal bővítette. Ennek feladata nem annyira a védelem, hanem inkább a várfényének emelése volt. A palota kútjai Zsigmond sokféleképp emelte palotája fényét, de leginkább talán a kutakat kedvelte. A nagy képen is jól látható a karcsú vörös márvány út, amelyet a palota kert alsó felében, a gyümölcsös kert közepére építetett a király, és amely ma is a helyén áll. A csörgedező víz mellett jól lehetett beszélgetni, udvarolni, zenélni. Ha viszont a királynak és a királynénak kettesben támad kedve leülni egy kút mellé, nem kellett elküldeniük az udvaroncokat. Kis magánkertjükben is egy szép, címerekkel díszített fali kút várta őket. Ez ma a Budapesti Nemzeti Múzeumban látható, Struccos kút néven. A vendégek viszont nem ezeket a kutakat látták meg először. Amint a díszudvarra léptek, először az ideépített, hatalmas márványmedencés díszkutat pillantották meg. Ma ennek helyén a mátyáskori Herkules kút áll, de az eredeti az Alsóvárban, a Salamontoronyban toronyban látható kiállítva. 1403. Zsigmond és a Korona Magyarország középkori történelmében mindig nagy szerepe volt a magyar királyi koronának. Trónkövetelők és királyok sorsa múlott azon, hogy a Szent Koronával koronázták meg őket, vagy sem. Otto, osztrák herceg, 1305-ben elvesztette a koronát, leoldódott lováról a csobojó, amelybe rejtette útban Magyarország felé. Ugyan a koronát másnap megtalálták, ottó mégsem örülhetett neki sokáig, mert Kán László erdély vajda fogságába esett, és a koronát többet nem kapta vissza. Károly Róbert koronázását is azért kellett kétszer is megismételni, mert a hagyomány szerint csak a Szent Koronával, az esztergomi érsek által Székesfehérváron végzett koronázás volt érvényes. Kán László csak az egyházi átokkal való fenyegetése volt hajlandó kiadni a koronát, amit ezután a király nem engedett ki a kezéből, többnyire Visegrádon őriztette. Zsigmondnak más története volt a koronával. Nápolyi László trónkövetelőt az esztergomi érsek 1403-ban megkoronázta egy másik koronával. Zsigmond erre Visegrádra utazott, és a saját fejére helyezte a koronát, ezzel is jelezve, hogy a Szent Korona az ő tulajdonában van, tehát ő az igazi király. 1440 Koronalopás a fellegvárból Zsigmond halála után lánya, Erzsébet és annak férje Albert követte őt a trónon. Albert hamar meghalt, de ekkor Erzsébet királyné már terhes volt. A nemesek és a főpapok azt szerették volna, ha Erzsébet feleségül megy Ulászló lengyel királyhoz. Erzsébet viszont azt akarta, hogy ha fiút szül, akkor az ő fiú gyermeke fejére kerüljön a korona. Ezért fondorlatos terve teszelt ki. Meggyőzte Kottáner Jánosnét, bizalmas udvarhölgyét, hogy lopja ki neki a koronát a fellegvárból. A feladat nem volt könnyű. Ének idején csendben kellett leosonni a kápolna alatti kis szobába, ahonnan csapóajtó vezetett a kincses kamrába. Kottán Ernén kívül még egy titokzatos férfi, és annak szolgája vett részt a veszélyes küldetésben. Nehéz feladatuk volt, miután Kottán Erné kulcsával bejutottak a szobába. Nyolc órán keresztül reszelték és kalapálták a lakatokat, de így sem bírtak velük. Csoda, hogy a többi udvarhölgy és az őrök nem hallottak meg semmit. Végül a csapóajtó tokját égették ki, és úgy jutottak be a kincses kamrába. A terv sikerült. Mire a királynő megszülte gyermekét, a későbbi ötödik László királyt, a korona is megérkezett hozzá. A 12 hetes kisbabát végül Székesfehérváron Szent István koronájával koronázta meg az esztergómi püspök. A palota konyhája A királyi palota konyhájába kevesen tévedtek be, de annál többen ismerték az ízét. A konyhában sokan szorgoskodtak. A főmetélőmester a húsokat vágta nagy szakértelemmel, a fűszertárnok a palota kertben termesztett és a messzi keletről kereskedők által hozott fűszer növényeket aprította rá az ételekre, amiket a föltálló rendezettel ízlésesen a tálakon. De a tálmosók, a kályhafűtők és a futkosó szolgák nélkül sem lett volna meg a főszakácsmester, aki a konyha pénzt minden héten a királyi sáfártól kapta. Az udvari konyha Mátyás király korában már ugyanolyan jó hírre tett szert, mint az olasz vagy a francia konyha. Az ételeket vajjal és faolajjal készítették, a húsokat pedig édeskés fűszeres mártással szolgálták fel, amit kenyérbéllel sűrítettek be. Hogy milyen fűszereket kedveltek az akkori magyarok? Szinte minden recept végén az alábbi három szó állt. Jól gyömbérezd, borsold, sáfrányozd meg.